Друга книга Самуїла, розділ двадцять третій. Ось останні слова Давида. Слово Давида, Єсеєвого сина, Слово мужа, поставленого високо, Помазаника, Бога Якова, Любого співця Ізраїля. Дух Господній промовляє через мене. Слово Його в мене на язиці. Промовив Бог Ізраїлів. Ізраїлова скеля промовила до мене. Пануватиме над людьми справедливий. Пануватиме богобоязливий. Немов мов світ уранці, коли сходить сонце без хмарного ранку, коли від його проміння попід росою вийшла з землі трава, чи ж не так воно із моїм домом у Бога? Він бо заключив зо мною вічний союз, союз повнотою впоряджений, певний. Так, Він виростить усе моє спасіння і усе моє бажання. А нікчемні всі, мов терен, що ніхто не бере його в руку. Ніхто їх не доторкається хіба що з залізом та деревом, і палять їх на вогні дощенту. Ось імена Давидових витязів. Іжбаал, Гахмоній, головний над трьома. Він підняв свого списа на вісімсот мужів і вигубив їх за одним разом. По ньому між трьома богатирями Єлеазар, син Додо, Ахохів, Син. Він був з Давидом у Паздаммімі. Коли філистимляни зібрались, були там на бій. Мужі ізраїльські повернулись назад, але він устав і бив філистимлян, аж доки не стомилась його рука, що, мов, прилипла до меча. Того дня дарував був Господь велику перемогу. Народ повернувся за ним тільки для того, щоб забрати здобич. За ним був Шамма, а Геїв син з Гарару. Філистимляни зібрались були біля Лихі, де був лан поля, засіяний сочевицею. Хоч військо втекло було від філистимлян, він став серед поля, обороняв його і побив філистимлян. І дарував Господь, Велику перемогу! Раз якось троє з тридцятьох зійшли були до Давида під час жнив у печеру Адулам, саме як частина філистимлян розтаборились у Рефаїм долині Тоді Давид був у твердині, а філистимлянська залога була у Вифлеємі. Запрагнув Давид, та ж каже він – «Хто принесе мені води з криниці, що у Вифлеємі, при воротях?» І продерлися три богатирі у філистимлянський табір зачерпнути води з криниці, що в Вифлеємі, при воротях, узяли і принесли її Давидові. Однак він не хотів її пити, але вилив її в жертву Господові, кажучи, «Далеким хай воно буде від мене, Господи!» Щоб я таке вчинив, чи це ж не кров мужів, що важили своїм життям? І не хотів він її пити. Ось таке доказали ці три витязі. Авішай, Йоавів брат, син Церуї, був головний над тридцятьма. Він підняв списа на трьохсот і вбив їх. Вславився він між тридцятьма. Він був найвизначніший з-поміж тридцятьох, що став їх провідником, але не дорівнював трьом. Беная, син його яди, з Кавцелу, славний подвигами муж, побив був двох арієлових синів з Моаву. Він же зійшов і вбив лева всередині ритви, того дня, коли саме упав сніг. Вбив він також якогось єгиптянина, велетня. В руках єгиптянина був спис, але він зійшов до нього з палицею, вирвав з рук у нього списа і забив його власним же його списом. Такі ось подвиги вчинив Беная, його яде син, чим зажив собі великої слави з-поміж тих тридцятьох героїв. Він був... Найбільш шанований поміж тридцятьма, але він не дорівнював трьом. Давид поставив його над своїм двірським вояцтвом. Азаел, Євавів брат, був один із тридцятьох. І Елханан, син Додо, з Вифлеєму, Шамма з Хароду, Еліка з Хароду, Хелець Палті, Іра і Кешів син, з Дикоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай із Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй із Нитофи, Хелед Баани син Із Нитофи, Ітай рівая син З Гівеа Веніяминянин, Беная із Піратону, Хідай із Нахле Гашу, Аві Алвон З Арави, Азмавед із Бахуріму, Еліягба з шал віму, Яшен гуній, Йонатан, син Шамми з Гарару, Ахіям Шарарієв син з Гарару, Еліфелет, Ахазбаїв син з Маахи, Еліям Ахітофелів син з гіло, Хецрай із Кармелю, Паграй з Арбі, Єгал Натанів син із цови, Баній із Гаду, Целег. З Аммону, Накрай із Бероту, збройноша Йоава, сина царуї, Іра з їтра, Гарев з їтра, Урія хетит. Усіх разом тридцять сім.